l'eco de l'eco de la vall.org i també per internet a radiolesplanes.com Molt bona tarda, salutacions a tothom des de les Planes d'Ustoles, diumenge 17 de gener del 2021, bon any, molt bon any. Bé, esperem que sigui almenys una mica millor que l'any passat, perquè la pandèmia del coronavirus continua i el 2020 va ser l'any amb les temperatures més altes mai registrades a la Terra. Així és que sabem que el canvi climàtic i la crisi ecològica s'acceleren i, per tant, és més necessari que mai continuar fent difusió per la transformació ecosocial. De fet, el darrer programa que vam fer, al desembre, vam parlar de l'informe científic Estat de la Natura 2020 a Catalunya que ens alertava d'una pèrdua de la biodiversitat del 25% de mitjana a Catalunya. Així és que amb aquesta pèrdua de la població d'animals doncs, eh, tenim un bioindicador molt evident d'aquesta tragèdia, així que aquesta segona temporada de l'Eco de la Vall continuarem fent difusió ecologista amb un programa cada diumenge a partir de les 5 de la tarda aquí a Ràdio Les Planes i per internet a radiolesplanes.com També pots escoltar el podcast un cop s'ha més el programa a l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org i al mateix temps intentaré portar-vos al programa les veus dels veïns i les veïnes de la Vall d'Hostoles perquè pugueu escoltar els testimonis i les experiències de persones que estan posant en pràctica aquesta transformació ecosocial en les seves vides, individualment o col·lectivament. I avui us porto l'entrevista que vas gravar ahir mateix, dissabte 16 de gener, a l'Esteve Miràngels, un veterinari especialitzat en abelles, consultor apícola i divulgador del món de les abelles. Comencem, doncs, aquest programa número 14 de la segona temporada de l'Eco de la Vall. Gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi.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 Bona tarda, Esteve. Sí, hola, bona tarda. Parlem amb Esteve Miràngels Feixes, que és veterinari especialitzat en abelles, divulgador i també consultor apicular. Bona tarda de nou, Esteve, com estàs? Molt bé, molt bé, molt bé. Estem fent una entrevista via telefònica i en aquest moment et trobes a Santa Pau, correcte, aquí a la Garrotxa? Sí, és on visc aquí a a prop de Santa Pau, una mica en un mas, a la... en el parc natural. Mm -hmm. Molt bé. Em fa molta il·lusió poder començar uh, aquest uh, any 2021... Uh, continuant la segona temporada de l'Eco de la Vall amb aquesta xerrada que farem ara amb tu perquè um, el tema de les abelles és una qüestió doncs, que a tothom li interessa molt uh, ho trobar doncs molt exòtic, molt interessant però al mateix temps hi ha molta informació, hi ha molts aspectes moltíssims, uh, totalment desconeguts no?, per, la, per la gran majoria de, de les persones i uh, al mateix temps doncs, tenen una importància com ara ens explicaràs tu, molt important pels ecosistemes. Ens podries dir, de manera resumida, què fa una abella? És un invertebrat, ja ho sabem, però com de, com definiries a una abella? Bé, una abella és un animal, és un insecte, té quatre ales, té sis potes, i podríem dir que pertany a un grup, que, a una classe, que són els insectes, que són els animals més abundants de la Terra. I podríem dir que la vella que coneixem avui dia doncs té una història que va més enllà de 100 milions d'anys enrere. Val? Per tant, és un insecte que porta en les seves esquenes doncs, molts anys d'evolució, molts més que nosaltres, i que té una funció molt, molt, molt important eh, en el manteniment de la biodiversitat de, de les plantes. Doncs és un dels màxims exponents que fan possible la polinització. Entenem com la possibilitat de que les flors es fecundin i acabin donant fruits i llavors, podríem dir això. mm -hmm molt bé. Ara continuarem parlant de, la, de les abelles evidentment i, i també d'altres coses he plantejat eh, tres blocs eh, en aquesta xerrada, en aquesta entrevista que són educació i pandèmia, apicultura, crisi ecològica i la cruïlla històrica en la que ens trobem degut precisament a aquesta crisi ecològica eh, que té doncs el canvi climàtic com eh, l'efecte doncs més visible i del que se'n parla més però ni molt menys l'únic oi i Dic educació perquè tu ets mestre i per tant la teva professió és, és mestre. Uh, fas de professor en un, una escola secundària, si no tinc mal entesa, a Figueres, és correcte? Correcte, correcte. Si sí, faig de professor uh, de dilluns a divendres i les hores que tinc lliures o caps de setmana doncs, el dedico a una tasca bàsicament divulgativa i lligada al món de les abelles. Mm. Molt bé. Si no recordo malament, em vas dir que fa 30 anys que ets mestre? Sí. Um, aviat, aviat farà 30 anys, sí. D'acord. No, no et vull posar més anys dels que hi ha ja temps? No no, no, no tinc cap problema amb l'edat, però que treballi en aquest institut ja, ja en farà 25 molt bé, i et consideres també un divulgador perquè fas xerrades, participes sempre que pots, doncs, en diferents fires, després ho veurem, també, amb diferents actes per fer divulgació del, de l'apicultura i el món de la l'abella. Però deixa'm preguntar-te, donat et aquesta passió per les abelles? D'on surt això? Mira, surt lligat a, a, al meu aspecte de, de formador, de monitor, de lleure, perquè a mi la vocació de, de treballar amb jovents sempre l'he tingut dins del moviment de l'escultisme i després també dins del moviment de lleure de, de les activitats d'estiu de l'Ajuntament d'Olot. Per tant, d'alguna manera va, em va tocar doncs, fer de monitor en una granja escola i com a com el novell de, de la família, doncs em va tocar anar a veure les abelles. Jo no vinc de cap tradició familiar que tingués abelles. I en aquesta granja escola, doncs, eh, ningú volia anar a les abelles i, i vaig haver d'anar jo perquè era el premonitor en pràctiques i em va tocar. I la veritat no saben el favor que em van fer. Eh, la veritat, vaig descobrir un món que em va deixar trastocat i encara em dura. Vull dir que a partir d'aquí, el dia següent eh, va ser molt divertit perquè, eh, com que jo ja hi havia anat a les abelles i el, el taller es repetia, doncs semblava que ningú... Deien, bueno, esclar, avui no hi farem pas anar una altra vegada a l'Esteve. Qui anirà? I els vaig dir, no us preocupeu, no us preocupeu, que ja hi torno a anar jo. I, la veritat, eh, vaig acabar sent el, en aquesta casa eh, i vaig acabar treballant també uns quants anys i fent el taller d'apicultura i, a partir d'aquí, Uh, estudiant com a veterinari, doncs, no és que es treballin gaire les arelles, però bé, et dona una formació acadèmica en temes de sanitat, en temes de profilaxi, i després, de forma molt autodidacta, i, i treballant pel meu compte, doncs, mira, m'he anat especialitzant, i, i és, bueno, jo crec que s'ha convertit més en, en un hobby que lliga perfectament perquè té aquesta vessant divulgativa amb la meva tasca com a, com a docent. Sí. No recordo si m'has dit d'aquests mestres i si de ciències naturals. O... Sí, sí, la meva especialitat és la biologia i és el que hi faig. Mm -hmm. Molt bé. Um, com deia, um, aprofitem que ets mestre per parlar també d'educació de, um, de manera breu en, en aquesta primera part de l'entrevista. Um, com... Com veus l'educació, vull dia a nivell general? Estàs content amb, el, amb, el teu, amb la teva escola? És un institut o, o una escola...? Bé, bueno, és una escola-institut. Té des dels nens que entren a P3, 3 anys, fins a 16. No, no hi ha batxiller, o sigui, estan molts anys de la seva vida en, en aquesta escola-institut. Uh, bé, en aquests 25 anys que fa aquí soc allà, doncs he vist uh, evolucionar uh, l'educació i la veritat és que uh, els professors, en mica en mica, hem anat perdent una mica l'autoritat. Uh, costa molt tenir jovent a classe. Uh, jo treballo amb alumnes de 12-16 a anys i bé, mm, mm, són nanos que els has de seduir jo també recordaré sempre que quan jo anava a l'institut eh, hi havia professors que m'agravaven molt i professors que no m'agravaven I, i jo penso que també és responsabilitat dels professors seduir seduir la mainada no? i també que això sí que és un fall una falla de la societat crec que hi ha una desconnexió entre les famílies i l'escola molt preocupant, no? I aquest, aquest nexe d'unió que hauria d'existir entre famílies, la preocupació de pares i mares vers l'educació dels seus fills i un lligam més estret amb les escoles, jo penso que és potser on estem fallant més. Per tant, aquesta tendència a l'educació online, ja sigui per la pandèmia o per altres interessos... Eh té implicacions negatives per l'aprenentatge i, i per aquesta desconnexió que comentaves de, de la família eh, als mestres i, i als alumnes, entenc. A veure, el contacte, la proximitat sempre és bona, uh, sempre. Però uh, jo no estic parlant d'aquest any uh, amb el tema de, de l'educació online, estic parlant d'anys i anys enrere en què hem fet classes presencials i el sentiment de, de que els professors moltes vegades ens sentim orfes l'hem tingut sempre. Uh, no crec que sigui un problema. Jo tinc pares que puc mantenir amb ells reunions telemàtiques i són fantàstiques. I el contacte i la vinculació d'aquests pares amb l'escola és fantàstica. Hi ha altres pares que potser me'n reunirem amb ells tres vegades i no aconseguirem connectar ni solucionar cap problema del seu fill vers el seu, la seva educació i, i el seu progrés acadèmic. Vull dir que jo no crec que... La, que... Jo sóc un gran amant de la feina dia a dia tradicional, però també eh, m'encanten les noves tecnologies i penso que el difícil és trobar l'equilibri entre la ni fer-ho tot telemàtic, ni fer-ho tot eh, de la vella escola. Hem de saber escriure a mà i hem de saber fer i moure'ns per internet. Hem de saber fer de tot. D'acord. Soc fill de, de mestre. La meva mare va ser professora a un institut a Cornellà, a Barcelona, i, i els seus mètodes poc ortodoxos de cridar l'atenció i d'explicar-se de, doncs la van fer una mestra molt estimada eh, perquè va aconseguir doncs, aquest objectiu tan important que és captar l'atenció de... Dels, dels alumnes no? que poden estar despistats o poc interessats més enllà doncs, del contingut que sempre ha de ser interessant no? i s'ha de, de, de tenir clar però com veus el jovent avui en dia? A, els veus molts des, molt despistats amb, amb tantes pantalles i tants telèfons mòbils o, o no deixeu que entrin els telèfons mòbils a dins de l'escola? Sí, sí. a, a l'escola tenim els mòbils d'entren lògicament quan una classe es fa estan tancats però, per exemple, els alumnes que jo tinc tenen, tenen una tauleta a classe, vull dir que treballen amb una tauleta i tenen els llibres digitals, eh, perquè vegis fins on te pot arribar la tecnologia. Però és el que et deia, jo crec que s'ha de saber combinar, jo sóc molt partidari doncs, de fer murals i em pastifar nos les mans en pintures i, i, i retallar, jo, per exemple... Dirí que sóc professor de biologia, però també per especialitat he de ser professor de geologia i aquest tercer trimestre, més cap a la primavera, doncs desenvoluparem una maqueta i farem guix i retallarem i pintarem, vull dir que... i després farem la topografia, l'estudi de les muntanyes utilitzant eines ehm que estan a internet i que ens donen la capacitat d'entendre doncs, el relleu i fer excursions virtuals, si m'apures. Però a la vegada ho sabrem fer a mà, i sabrem dibuixar, i sabrem retallar, i sabrem fer tot el que cal. I penso, jo penso, ja t'ho dic, m'agrada molt combinar les dues coses, i ells això ho valoren molt. Jo crec que una manera fantàstica de, de seduir el teu alumnat és que ells, que són molt més intel·ligents del que a vegades ens pensem, eh, si et veuen gaudir del que fas, eh, els enganxes. Si purament vas a fitxar i a fer la classe i te'n vas, i no dones aquest punt humà a ha de tenir l'educació, els ha perds. Sí, sí. En quant, a, en quant als valors... Creus que el, el jovent d'avui en dia té els mateixos valors que, que podem tenir nosaltres, per exemple, que devem ser d'una de, generació doncs, bastant semblant, que, que són universals? Creus que es mantenen eh, els valors doncs, de la solidaritat, de, del respecte mutu, o avui en dia doncs, encara heu, heu de seguir treballant amb això? Evidentment, no? perquè són nens petits i els han d'aprendre, però creus que, el, que els valors importants que, que també pots dir quins creus que són, no? Es mantenen avui entre els joves o...? Jo crec que sí, jo crec que sí. I torno una mica amb aquell discurs de, de que tu, com a adult, ets un model, no? I si per tu valors que per mi són importants, com el de justícia, el de cooperació, el de solidaritat, el de respecte... Un nano, si tu li faltes el respecte, li estàs donant un, un model que ell després l'aplicarà amb altres persones o amb companys seus de classe. Per tant, tu has de ser el primer en respectar-los, en escoltar-los, en fer-los escoltar fer veure que la seva opinió és important i que potser a vegades estan equivocats, i aquí és on fem les tasques als eh, tutors, no? d'acompanyar la mainada i de fer-los veure que, que no sempre es té la raó i que estan en una etapa molt important de la seva vida, de creixement, i que, per tant, és una estira i afluixa amb els pares, amb els companys i amb els professors. I això ho treballem, ho treballem, i els valors surten sols. Si, si tu crees un bon clima a classe, el respecte acaba sortint. Tothom hem set adolescents i tothom tenim un currículum de, de petites entremaliadures i, que, i de trastades que hem fet, tots, tots ho hem fet, i, i seria il·lògic que no ho féssim. Eh? S'ha d'aprovar una mica també el que està prohibit. a dir A mi m'han dit que això no ho faci, doncs ho faig. Mm, tu, fins aquí doncs, tots hi estaríem d'acord no? després ve la reflexió i després ve l'aprenentatge jo penso que és un procés molt continuat molt important i la secundària hi ha gent que és poc partidària que els alumnes estiguin fins als 17 anys obligatoris jo penso que fins als 17 anys obligatoris és bo perquè és una etapa molt bona de creixement i de posar les bases després quan aquests alumnes marxen a 16 anys trobo que que quan els has vist amb 12 i els, els hi dius adeu amb setze, te n'adones realment de que valgo la pena. Uh -huh. Suposo que saps qui és la Greta Thunberg, aquesta noia eh, sueca o noruega? Uh, ara m'has mort. Eh? Sí, que és de, de... Jo diria que és de Suècia. Sí. Doncs uh, és aquesta uh, noia que, que ja ha fet 18 anys uh, uh, en guany i, i per tant doncs, ja és major d'edat i, i s'ha irat doncs, sent una estrella mediàtica de defensora doncs, de, dels principis ecologistes i, i de denúncia del canvi climàtic. I precisament eh, la seva notorietat doncs, va començar fent eh, vaga. Els divendres no anava a l'escola, es quedava fora amb aquella pancarta que sovint doncs, l'exposa quan va, va a actes públics encara i que això va arrossegar doncs, a, a molta gent, a molt jovent d'arreu del món amb aquests eh, Fridays for Future, eh, inclús també eh, després van sortir els pares pel futur, no? crec que, que es diuen, eh, que també es doncs, recolzaven aquestes mobilitzacions, manifestacions dels joves, que van passar de ser els divendres eh, a tenir doncs, manifestacions més massives eh, en diferents moments, de, sobretot doncs, de l'any 19 eh, abans de, de la pandèmia. Això també respira una mica a, a Figueres, ho has vist a a l'escola, on fas de mestre? Bé, nosaltres ho treballem. Nosaltres, per exemple, fa tres anys, ara ja, que som Escola Verda, per tant, d'alguna manera, aquests valors ecològics eh, els treballem. Nosaltres, per exemple, jo, que el meu institut està en el rovell de la part més interna de Figueres, eh, tenim un hort urbà i és ecològic, eh, dalt del terrat, o sigui te de que allò que es deia abans no, de que els urbanites venien de Barcelona eh, jo tinc alumnes que viuen a Figueres i te de que són molt, molt, molt, molt, però molt urbanites que els hi costa molt eh, entendre d'on venen els aliments de... i això nosaltres, ens dona, nosaltres en diem d'això una classe de natura transversal va, des dels nens petits de, de, de 3 anys fins als grans de 16, no? i el fet d'aquells ells puguin veure el creixement d'un tomàquet o puguin veure d'on venen les patates i que puguem fabricar compost en el terrat i que aquest compost són les mateixes deixalles de la cuina que després les reciclem i al cap d'un any obtenim un material que podem utilitzar novament en, el, en els nostres ors doncs els hi dona una, una visió així com a cicle tancat que els fa valorar realment doncs, la importància de, del medi i després també la importància d'intentar menjar productes que no siguin molt elaborats i que siguin més naturals i fugir una mica del fast food i eh, valorar més la dieta mediterrània, no? Jo penso que tot això tot això lliga molt amb, amb, amb aquesta cultura de, dels aliments de proximitat, amb els aliments ecològics, eh, amb no, el, no abusar tant del consum de carn, i tota aquesta cultura està molt lligada a, un, a una nova filosofia que pot lligar amb lo de la Greta, en el sentit de, de, que, de buscar un equilibri social eh, i no sobreexplotar uns boscos, uns ecosistemes que ja de per si estan molt malalts i que, eh, i que si no, no hi posem remei, el futur de les noves generacions eh, serà realment molt, molt complicat. Sí, sí. Aquest desembre precisament es presentava l'informe Estat de la Natura 2020 eh, que publicava l'Agència Catalana de la Natura, i precisament vam, vam fer uh, l'últim programa del 2020, va ser amb la coordinadora tècnica d'aquest informe. Uh, S'estudiaven més de 300 espècies de Catalunya i la conclusió és que de mitja hi ha un 25% de pèrdua de població de, de, tots, de totes aquestes espècies animals de Catalunya només amb 18 anys. I, per tant, en alguns casos és el 50 o el 70%, en altres casos és inferior a aquest 25% de mitjana, però en qualsevol cas doncs, és, és, són unes dades preocupants. I, malauradament, a nivell d'invertebrats, només hi havia un estudi continuat de, de més de 10 anys amb les papallones, i, per tant, desconeixem quina és la situació dels invertebrats, com són les abelles. Així és que et, et, et pregunto quines informacions tens tu per fer un, un diagnòstic, així diguéssim, a nivell de fitxa, eh, per entendre quina és la situació actual de les abelles aquí a Catalunya. Bé, les abelles, la primera cosa que hem de tenir clar de les abelles és que és l'abella de la mel, eh, em refereixo, és una ramaderia. Nosaltres, eh, els apicultors, tenen una llibreta ramadera igual que les persones que tenen vaques, que tenen porcs que tenen xais eh, exactament igual. Hi han de passar uns controls, hi ha un veterinari i tota una, tot una feina administrativa. Per tant, les abelles eh, es fa una cria eh, en intensiu, podríem dir. Igual que es crien doncs, molts porcs eh, en granges i es crien moltes ovelles i xais en granges... I, i pollastres en granges, ens doncs podríem dir que amb les abelles fem una mica el mateix. Per tant, hi ha tot un volum de bestiar d'abella que nosaltres la produïm perquè mm, acabin poblant el que serien aquestes casetes de fusta on viuen les abelles i els apicultors tenen aquesta ramaderia i fan mel. Per tant, sí que cal dir que si valorem L'estat d'aquesta ramaderia, doncs els apicultors s'han trobat que en els últims anys tenen moltes baixes, o sigui, moltes mortalitats d'abelles i cada any han de fer una inversió, un sobreesforç per tornar a omplir. Si parlem d'invertebrats i parets de les mateixes abelles, ens trobaríem papallones, borinots, lidèules, i aquest és un factor ja molt lligat a, a, a l'abús en molts casos de que es fan dels fitosanitaris, dels pesticides, que aplicats de forma incontrolada, doncs d'alguna manera el que fan és enverinar, però enverinar ja no només a les abelles, sinó tot aquest grup d'insectes, perquè l'abella no és l'única polinizadora, eh, molts borinots, el que se'n diuen abelles solitàries, que són aquestes més grosses, més peludes o les papallones mateixes, o les mateixes vespes, o molts altres insectes col·laboren als escarbats. Per exemple, els escarbats van ser els primers polimitzadors que hi van haver-hi a la Terra. Per tant, són molt més antics que les abelles, els escarbats, i també són poli... alguns escarbats són polimitzadors. Tota aquests... aquesta biodiversitat ha minvat. Però també, per exemple, podríem dir que si nosaltres els apicultors portem moltes abelles en un lloc, la competència que fan les nostres abelles a altres abelles o altres invertebrats fins i tot és dolent, perquè vegis que les abelles no elles tot és bo. És com si jo ara porto molt, eh, moltes vaques a pasturar un camp i n'hi ha masses. Aquest camp hm, patirà o, i la herba no, no podrà brotar bé perquè l'hem eh, esgotat massa doncs amb les abelles passa una mica el mateix. Si jo de cop i volta em presento un lloc amb moltes, moltes abelles, el que faig és competir amb altres invertebrats que també viuen en aquella zona. Per tant, sí. lo difícil de tot plegat, i és el que no sabem fer els humans, perquè no ho sabem fer perquè jo penso que no ho volem fer bé, no sé per què, és trobar l'equilibri. Hem de trobar l'equilibri hem de ser conscients de que si desajustem als ecosistemes, després la, ens costa més recuperar-nos. No? I aquí és la gran lliçó que penso que hem de prendre. Um, un, un dels últims uh, llibres, una de les últimes publicacions uh, que has fet és el, Les memòries d'una vella, així es titula, que està escrita en primera persona i és uh, la vella qui ens explica doncs, la seva situació i diguéssim que la sinopsi d'aquesta publicació, llegejo és la història de la vida d'una abella enverinada per una humanitat insensible davant l'holocaust ecològic. Eh, per tant, ja ens ho estaves ara, però, clar, eh, quan vaig llegir eh, aquesta frase, eh, l'holocaust ecològic, em vaig quedar com doncs, bastant sorprès perquè, tot i ser molt conscient de quina és la crisi ecològica, com ens expliquen els científics, parlar holocaust ecològic realment és una definició doncs, molt exacta del que ens podem trobar, no? Com, per exemple, eh, tu mateix ho deies ara, aquesta pèrdua de la biodiversitat dels insectes, que és molt alarmant perquè tenen una funció vital, per, no només pa, per als diferents cultius i per la vida silvestre, sinó també per la, pel propi sol, no? per a la fertilitat del sol. Mhm. Mm jo, mira, era una espina que tenia clavada perquè amb els anys que fa que em dedico abelles doncs he escrit articles, he escrit llibres però sempre eren molt tècnics i encarats molt a l'apicultor a la feina de l'apicultor a les malalties de les abelles a, a, doncs a la biologia de les abelles però sempre molt tècnic, no? I em venia molt de gust escriure un llibre totalment diferent i presentar-lo, malauradament, al Sant Jordi de l'any passat, que va ser un gran fiasco, perquè ja sabem tots com estàvem al Sant Jordi de l'any passat, esperem que aquest Sant Jordi sigui tot plegat molt més senzill, i tenia moltes ganes de posar-me en la pell d'una vella. Jo sé que algú pensarà, bueno, això no es pot fer. Sí, però vaig intentar... Mm posar-me en primera persona i dir com es deu sentir les abelles quan no els hi passa tot el que els hi passa no? i vaig ser molt, molt, molt cruel i vaig ser molt, molt dràstic amb, amb moltes coses que hi dic en aquest llibre perquè mmm, tinc clar i això no és una cosa que la digui jo quan parlo del local ecològic però sí que hi han persones que realment tenen molts més eh, coneixements que jo mateix en temes d'ecologia, es parla obligatòriament d'un canvi en els propers 15, 20, 30 anys. Si no fem aquest canvi, mm, o sigui, la situació és irreversible. Vull dir, estem parlant ja d'un planeta que ja no serà el planeta que vam conèixer o que jo vaig conèixer de quan era petit, sinó que serà un planeta diferent. Lògicament no, no desapareixerem, però sí que aquests espais que tu et pots asseure en un, en, al mig d'un prat o al mig d'un bosc i escoltar els ocells i escoltar la, les olors i escoltar, i observar les papallones i, i tot això que podem gaudir d'ecosistemes fins i tot, podríem arribar a dir que ja costa, eh? a silvestrats i verges, això és quelcom que que, que les futures generacions no veuran no veuran i, i no podran gaudir com, com vaig poder fer-ho jo de petit I em, i em sap molt de greu perquè jo tinc dos fills i penso que, que, que sincerament em fa vergonya el planeta que estem deixant, em fa vergonya I tot i que jo intento dintre de les meves possibilitats ser responsable dones de que mira jo sóc el primer que cada dia vaig a treballar a figueres amb cotxe vull dir que sóc el primer a contaminar per tant, d'alguna manera estem deixant un planeta ben guarnit i i tenia ganes de desfogar-me i va... realment va ser va ser una teràpia, una autoteràpia que em va anar molt bé sí. i realment ho vaig fer. Sí. Cves a l'piicultura com com una espècie de, de ramaderia. I al mateix temps hi han abelles també que no, no formen part doncs, de, del rus, d'aquestes de, d'aquests doncs, arnes que, que utilitzen els apicultors i que creen els apicultors. Ara hi podem entrar també per doncs, conèixer aquests fantàstics arquitectes naturals eh, com són les abelles, però també n'hi ha, que són solitàries, que van a la seva i n'hi han de molts tipus. No? Eh, tinc entès que en, hi ha unes mil espècies d'abelles diferents i que a Catalunya en podem trobar cent, és correcte? Sí, a veure, a la península ibèrica en trobem un miler d'espècies diferents i l'abella de la mel només n'és una, mm. pues, imagina't, no? El que, que la és de la mel té, té aquest component que viu formant grans societats i té aquesta dèria treballadora que ens dona doncs, quilos i quilos de mel si la cuidem i les coses van una mica bé. Però després n'hi moltes més que es dediquen també a, a viure d'una manera diferent de com ho fan les abelles de la mel, que se'n diuen abelles socials perquè formen colònies, colònies de 20.000, de 30.000, de 40.000 individus, amb una reina i aquests viuen en famílies, en grans famílies. Després hi ha tot un conjunt d'abelles que poden formar petites societats o ser mm, solitàries i, te, o en parella i que viuen, per exemple, fan els seus nius a, a sota terra, però també són grans pol·linitzadores. En el món d'abelles, abelles, en trobaríem més de 20.000 espècies diferents fixem-nos eh, la quantitat i quantitat d'abelles que podem trobar per tant d'alguna manera la riquesa és molt i molt gran l'únic que en el cas de l'abella de la mel el que hem fet és una, una semidomesticació en diem semidomesticació perquè lògicament les ovelles, les vaques, eh, les gallines les podem tenir tancades en un corral les abelles per que els hi construïm aquestes cases aquests ruscos, aquestes arnes aquestes caseres, en cap cas l'abella quan surt d'allà va on nosaltres li diem, vella va una mica allà on vol. Per tant, es diu que és un animal mig domèstic, mig silvestre. No? Per tant, fa una mica el que vol i bé aquí està una mica Aquest, aquesta connotació una mica diferent de la nostra ramaderia respecte a les rama... altres ramaderies. Mm -hmm. Molt bé. De Deixa'm recordar que al uh, bloc on publiques, doncs, gairebé ja doncs, tota la teva informació eh, és el següent apicesteve.cat apic, apic d'apicultor i esteve doncs, és el teu nom Esteva miràngels repeteixo apicesteve.cat i eh, tornant a la qüestió de les abelles deixe'm fer-te una pregunta així molt directa perquè puguem entendre la importància que tenen les abelles què passaria si desapareixessin totes les abelles? posem per cas a Catalunya, eh? què passaria al camp? Evidentment, doncs, si també desapareixen les, les malíferes, doncs, no tindríem mel i, per tant, una font de sucre tan necessària per, per la nutrició doncs, dependríem doncs, de, del sucre de canya que ens ve de Centroamèrica, per exemple, i, deixa'm que si perdona, i en un suposat col·lapse que podria venir degut a la crisi energètica, que en parlarem més endavant, eh, si et sembla bé, doncs aquestes exportacions quedarien reduïdes com tota la mobilitat en general, més o menys com passa la pandèmia, i per tant no tindríem aquest sucre de, de canya que ens ve de Centroamèrica, els volums que tenim ara, i la mel, que és una font pròpia, doncs no la tindríem. Això doncs, a, a nivell d'alimentació. Doncs, però a nivell d'ecosistemes i de medi ambient natural, què passaria si no tinguéssim abelles, si desapareguessin les abelles? jo crec que el problema menys important de la desaparició de les abelles seria la desaparició de la mel, sincerament. Eh, avui dia hi han plantes, podem cultivar plantes que són adulcorants naturals i podríem substituir... Eh... L'estèvia, no? Sí, per exemple. No? Vull dir que la part menys important... Mira, pensa que eh, el que ens donen les abelles en el producte agrari no arriba ni un 1%. Expliqueu per què la gent ho entengui. Suposo que et refereix a la, la polinització, no? Sí, o sigui, la importància de les abelles des d'un punt de vista de beneficis directes, a partir de la mel que ens donen, la seva importància econòmica és menys preable. Vull dir, no arriba ni un 1% de, de, la, de la importància econòmica de, de, tot el, de la, del sector primari, podríem dir, no? Uh, però, és clar, i això són dades de la FAO, eh? realment són dades importants d'un organisme internacional que vetlla per l'alimentació de, de la humanitat. La importància dels polinitzadors és d'un 40 tirant cap a un 50%. O sigui, el gran problema de la desaparició dels polinitzadors, ja no dic de les abelles, eh? dic dels polinitzadors, seria que... Uh, les plantes no podrien tancar bé el seu cicle. La biodiversitat es reduiria d'una manera dràstica. No? Exacte, o sigui, no tindríem un problema de que les plantes no donarien les llavors que haurien de donar. Lògicament hi ha altres plantes que no utilitzen els insectes per polinizar-se. Aquestes continuarien. Però, esclar, hem de pensar que tot plegat és un cicle. És una, són unes xarxes alimentàries on hi ha animals i plantes que se mengen uns als altres i per tant, si hi ha un problema de aquest és un efecte rebot que acaba provocant doncs, eh, un, un problema en herbívors, els herbívors acaben perjudicant els carnívors, i aquests els superdepredadors, i això és el peix que es mossega la cua. Per tant, eh, el desastre seria tan gran, i aquí s'ha atrevit, jo no m'atreviria a dir-ho, que sense velles la humanitat desapareixeria en quatre anys fixa't en que hi ha algú que és capaç de dir. Ho pots tornar a repetir, sisplau? Sí, sí, sí. Bon, que sense polimitzadors i sense velles, eh, l'holocaust ecològic seria tan, tant tan descomunal que la humanitat desapareixeria en qüestió de quatre anys. Eh, jo no sóc tan contundent, però sí que penso que tiraríem per la borda i que, sobretot, els ecosistemes, tal i com els coneixem, deixarien de ser eh, com són ara. Vull dir, deixarien de tenir la riquesa, la biodiversitat, molts insectes haurien de... O canviar d'estratègia alimentària, les epidèmies, les plagues... Tots aquests processos anirien en augment i realment la situació seria d'entesca. No vull ni pensar-ho. Podem parlar en present? Leco de Navall a Ràdio Les Planes. Podem parlar en present ens hi trobem. Clar, vull dir, la plegada de llagostes que va recórrer Àfrica va ser realment terrorífica l'any passat. La pandèmia actual d'aquest virus, que és una merdeta en comparació amb altres virus doncs, més mortífers o agressius, eh, també és important. La pèrdua d'insectes, alguns estudis indiquen que són realment molt grans, com la dels ocells també, no? hauríem d'estar parlant en present. Per tant, ja ho hem dit abans, aquest 25% de pèrdua de població a Catalunya, de les espècies investigades, eh, seguides durant els darrers 20 anys pràcticament, que és el que ha fet aquest informe, estat de la natura, que vam presentar a l'últim programa de, de l'any passat, eh, ja, ho, ja ho he recordat, però que és un, un indicador, no? però a, a nivell d'insectes, i de velles no tenim aquests indicadors, però a nivell europeu o mundial... Altres estudis ens, ens avisen de que sí, que està desapareixent a, a aquesta biodiversitat i, per tant, l'escenari ja és present, no? Sí, sí. Eh, a mi a vegades em dóna la sensació de que no ho volem veure, però és totalment present. Jo sempre faig servir... Mira, de les abelles hm, hi ha molts estudis, el que passa que tampoc se'ls ha donat la visibilitat que potser es mereixen. Val? Jo sempre dic que de les abelles són bioindicadors. A mi molt aquesta paraula. Mm. son bioindicadors. I si volem explicar a la gent lo que és un bioindicador, jo sempre dic que és un semàfor. Un semàfor pot estar en verd, pot estar en taronja o pot estar en vermell. Quan estem en verd, un bioindicador que està en verd ens està dient que, vaja, que aquell riu, aquell bosc, aquell prat, aquella, aquelles aigües d'aquella font, el que sigui, està envergat en òptimes condicions, en un equilibri ecològic on la mà de l'home, podríem dir, doncs no hi ha fet de les seves. Podríem dir que el vermell és, bueno, és quan ja no, no hi ha marxa enrere. En quines situacions trobem ara? Doncs claríssimament ens trobem en taronja. Però és un taronja que tira més cap a vermell que cap a verd. És aquell taronja que a vegades algú passa un semàfor amb el cotxe i no hauria de passar perquè ja està passant un taronja que tira cap a vermell i això, doncs, és perillós. Doncs aquí estem en la mateixa situació. Estem en una situació, per això jo parlava de 10, 15, 20 anys... A mi fa gràcia, també, quan sento que els polítics que diuen que es plantegen que el 2050 reduirà... Jo penso el 2050, caram... Mm. Uh. No sé on estarem el 2050, eh? però la veritat eh, estarem molt pitjor. Vull dir, fan falta, com diu la Greta una altra vegada, fan falta canvis ja, avui. Cada dia que esperem... Hi ha una cosa que també cal dir: el poder tecnològic dels humans i els avenços i les descobertes i l'aplicació de la biologia en pasques de recuperació d'ecosistemes. S'estan fent molts estudis també lligats a l'ecologia per revertir situacions. Això també hi és. I la capacitat, la capacitat que tenim els humans de, de, de fer marxa enrere, també hi és l'únic que hem de pensar és que cada vegada fer aquesta marxa enrere serà molt més difícil i sobretot tot allò que estarem perdent, eh? allò de dir, ostres, que si ho fessim ara, o, o ho haguéssim fet fa, jo crec que ja anem tard, podríem haver començat fa 10 anys enrere o 15 anys enrere, i ho estem, ho estem allargant en el temps, ho estem allargant en el temps i no hi ha una aposta, una aposta decidida per fer aquest canvi. Um, abans d'acabar, et, et preguntaré doncs, com, com veus les abelles aquí a, a Santa Pau, eh, on, on vius tu, o a la Garrotxa en general, per posar doncs, a, el focus doncs, a, a lo més proper, no? ja sigui doncs, aquí a la Vall d'Hostoles, per exemple, o a la d'en de Jordà. l'enjordà. Eh, ho dic per, perquè recuperarem la, la qüestió de les abelles, eh, però clar, en portes el, el, el quart bloc, és el de la crisi ecològica, eh, i, i clar, eh, ens trobem amb aquesta cruïlla, cruïlla civilitzatòria o, o històrica, eh, en el sentit històric geològic de milions d'anys, eh, perquè en els últims 50 anys o els últims 100 anys eh, hem vist que ha sigut quan, quan les emissions de diòxid de carboni o de matà, que són, són tant o més eh, contaminants que, que el CO2, que el diòxid de carboni, estan provocant aquest escalfament que provocarà doncs, aquest augment de temperatures, que ja estem doncs, a l'1,5 pràcticament, l'any 2020 va ser el més calorós de, de tota la història, de que es tenen registres, i per tant aquesta tendència doncs, és aplastant, no? diguéssim, fatal, en definitiva. Llavors, aquests canvis que estaves comentant tot d'una manera força abstracte, eh? perquè la gent que pot escoltar va dir, bueno, aquests de què parlen? Què és el que passarà? Què és el que vindrà? Eh, què hem de canviar? Doncs, eh, hauríem de concretar una mica, no? Hauríem de fer uns canvis tan radicals que per això no s'estan fent, perquè són massa radicals. I, per tant, hem, hem de fer aquesta pedagogia de que aquests canvis necessaris són tan radicals que els hem de començar a fer, perquè quan abans els comencem a fer, eh, abans els executarem, per tant, si aquest canvi d'energia, per exemple, del petroli de, dels combustibles fòssils a les energies renovables, sabem que s'ha de fer, però fixeu-vos l'olenc que anem, no? Lo poc a poc que ho estem fent. Per molt que hi hagin grans inversions, etc, però a, a nivell de, del que és l'energia que, que utilitzem, doncs, segueix en una proporció molt petita a aquesta, a aquesta energia renovable. al mateix amb, amb l'agricultura ecològica, que potser no arriba al 10%, i ja fa moltes dècades que parlem de l'agroecologia. El mateix passarà amb aquesta biodiversitat, que si ens despistem, com deies tu, desapareixerà, perquè el, els usos del sòl són tan destructius, ja sigui amb, amb els químics i amb les noves tecnologies que es pensen doncs, que ens podem permetre viure sense la pròpia natura, que és un contrasentit absolut, com en, en altres àmbits destructius no, de l'home. Per tant, la pregunta, Esteve, disculpa'm a, a aquesta introducció prèvia a la pregunta, però a nivell de pedagogia, els canvis radicals que ha de fer, que vol dir d'arrel, que vol dir de transformació profunda de la societat, eh, creus que serem capaços de fer-los i anomena tres imprescindibles què hem de fer a banda d'aquest doncs, canvi d'energia no? que, que comentàvem? Sí, no, jo penso que hem de, hem de, la primera cosa que hem de tenir clar és que hem d'aprendre a renunciar a un estil de vida que és insostenible. Vull dir... El primer món. Sí, evidentment. Dir, el primer món està vivint d'una manera que si tot el món actual, els 7.000 milions de persones, visquessin com vivim al primer món lògicament el planeta no ho aguanta, ni... i aquell estudi sempre que diuen eh, eh, ja hem gastat el que genera la Terra en, en un cicle d'un any, no?, i cada vegada és més aviat, o sigui, sembla que l'última vegada, hi era el mes d'agost, ja havíem consumit, al primer món, tot el que la Terra és capaç de generar en un, en un any de, de producció, no?, Vull estem gastant, és com aquell país que gasta més del que, el que produeix, no? Doncs la Terra l'estem empobrint i l'estem esquilmant de tal manera que l'estem destruint. I tu mateix has parlat del tipping point, no? Com a aquest punt de no-retorn. O sigui, no només la destruïm, sinó que potser que no la puguem recuperar després. No, no, o sigui, hi ha... Eh, sí, cada, dia, cada dia desapareixen espècies. Cada dia... Eh, es produeix una, una pèrdua de biodiversitat i això és irrecuperable. Tenim la sort, tenim la sort que existeixen persones molt compromeses que, per exemple, estan creant tot això que són bancs de llavors, que d'alguna manera estan lluitant també tot, contra tot aquest món industrialitzat dels transgènics, tot aquestes, eh, tots aquests aliments que són manipulats, que d'alguna manera, el que fan també és aniquilar biodiversitat i per tant d'alguna manera hem de retornar a un model de proximitat, un model en el qual deixem de viure eh, d'una manera que no s'aguanta jo el primer, jo hauria de ser el primer que la meva tasca no l'hauria de desenvolupar a 50 quilòmetres de casa meu eh, i si no les tasques haurien de ser mira, si una cosa té bona eh, la pandèmia és que per fi per fi hem fet un pas de gegant en temes telemàtics i molta gent que obligatòriament per la pandèmia ha hagut de començar a treballar des de casa aquesta gent ja no tornarà més a la feina perquè s'ha vist que el rendiment de moltes persones a casa és millor que en moltes oficines i per tant és un pas interessant perquè això també són tones de feodors que deixem de llançar per tant canvi de model energètic evidentment hem de canviar, hem d'eliminar tot l'ús que fem del petroli. Eh, se m'acudeix el tema de, dels aliments. No pot ser, jo em quedo horroritzat quan vaig a la fruiteria i veig eh, pinya del Brasil, eh, que, que tu diràs, els del Brasil no hi tenen cap culpa. No, no, evidentment, però aquesta pinya del Brasil, de quina manera ha arribat fins aquí? O kiwis de Nova Zelanda dius, o nous de Califòrnia a veure, a veure, a veure, a veure vull dir, sense voler aixafar l'agricultura del lloc, hem de ser conscients de que la proximitat és un aliment que a més a més crea un vincle de confiança i això a, a nivell d'epicultura és molt interessant eh, a vegades tenim jo conec gent que em diu eh, és que he comprat la mel al supermercat i diu, sí, aquesta mel de qui és? d'on ve? Eh, potser hauríem de comprar la mel a, a un apicultor a un apicultor que coneixem el seu nom, el seu cognom sabem on té les abelles sabem que és una persona que té un, una manera de fer concreta potser no fa una apicultura ecològica però sí que fa una apicultura sostenible perquè jo sempre diferencio entre fer una apicultura ecològica que és molt de manual i a vegades també és una mica postissa i el que per mi realment té valor que és fer una apicultura sostenible una apicultura en la qual tu eh, intentes practicar la profilàxia amb les teves abelles, cuidar les abelles amb benestar animal, jo recordo com vaig començar en aquest món que se m'acudia parlar de benestar animal en abelles A ningú s'espanta quan dius benestar animal amb porcs, amb vaques que no s'estressin però pues les abelles també s'estressen i les abelles també tenen Uh, ens diuen si estan bé o no estan bé, si estan tristes o estan contentes. Per més invertebrat i insecte que algú pugui imaginar-se, uh, també hi han maneres i maneres de fer les coses. I penso que ens cal ser més humans i deixar-nos de tanta frivolitat tecnològica uh, en excés. No? i que ens hem tornat molt superficials i hem de ser més amants del que tenim a sota dels peus i tocar més de peus a terra i ser més eh, pròxims entre nosaltres. Mm -hmm. Molt bé. Um, per anar acabant, a uh, Esteve Miràngels, uh, tu ets, uh, com deies, veterinari especialitzat en abelles, divulgador uh, i, i també consultor apícola. Digue'ns uh, alguna de les... Um, xerrades que hagis fet o consultes que hagis tingut amb alguna pícola d'aquí la Garrotxa que t'hagi sorprès per, a, per qualsevol qüestió de les darreres que hagis fet. Alguna consulta que hagis fet online o sobre el terreny en alguna, alguna finca, alguna explotació... Bé, eh, anar físicament jo com a veterinari a veure arelles, això és una cosa que es reserva molt en proximitat jo he tingut ara últimament contactes amb, amb gent de la comarca, eh, sobretot amb gent jove que comença i que tenen molts i molts dubtes, no? I petes la xerrada una estona i te fan múltiples preguntes i, per exemple, doncs, no sé, és que aquesta tardor vaig collir mel i m'ha molt dura dins del dipòsit i no la puc envasar. Les mels cristal·litzen i són coses que per tu poden ser molt, molt, molt normals i molt, i molt de, de, de calaix i en canvi hi ha gent que, ostres, se sorprenen o quan tenen baixes i els dius però com ho has fet? Mira, és que vaig posar el medicament d'aquesta manera i oh, doncs no el vas posar bé, o fer doncs, prevenció, intentar veure allò de dir no perquè et prens una aspirina és com prendre'ns una aspirina si no tinc mal de cap no? i dius no, és que així evito tenir mal de cap a ningú se li acudiria fer això prendre'ns una aspirina abans de tenir el mal de cap doncs a vegades tenim la mala costum de donar un medicament eh, sense que el bestiar estigui malalt pensant que l'estem vacunant això que és un gran error i això a mica que els has d'anar educant i a nivell de gran públic una de les coses que m'apassiona és aquests canals tecnològics que cantona, com per exemple l'Instagram, doncs a través d'Àpica doncs Esteve també, gent que et va fent preguntes, no? però preguntes per gran públic. No? Què mengen les abelles? O com diferenciaríem, per exemple, avui eh, amb, amb un xicot de, de banyoles, doncs em preguntava una pregunta que pot semblar molt, molt, molt òbvia, no? però eh, com es diferencia una abella d'una vespa? Preguntes d'aquest tipus, eh? O, o, o els mascles eh, es moren tots a l'hivern, als abellots, per què? I, I com és que les abelles trien el sexe dels seus fills? I coses d'aquestes que te pregunten i dones peu i, i te n'adones que és, com més coses saps, la gent més coses vol saber, no? I això és un, és, és, és un vici, és una droga, una droga eh, agradable i sana i fomenta molt el contacte. i ja et dic, pràcticament un 80-85% de la meva feina és online, la faig a través de, de canals de xarxes socials i després també eh, telefònica i per correu electrònic. Molt bé. Aprofito per recordar una vegada més aquest blog tan interessant que edita l'Esteva Miràngels i que és apicesteve.cat apic d'apícola, Esteve, que és el seu nom, apicesteve.cat. Aquí trobareu doncs un blog multimèdia, com es deia abans, doncs, molt currat, eh, molt visual, molt pedagògic, i amb coses molt interessants per poder veure de manera relaxada, però, com us dic, amb molta informació tan interessant com aquest joc de preguntes eh, que a través de les xarxes doncs, es feia i es responia, però també doncs, eh, el resum d'algunes xerrades, tallers, llibres i sempre doncs, al voltant de, de les abelles. Per anar acabant, Esteban, deixe'm que et, et preguntin respecte a la vespa velutina, perquè això sí que és una espècie invasora, eh, realment que està fent estrais, i que jo ho he pogut veure amb els meus propis ulls a, a, a casa meva, com a, a aquestes vespes gegants, que són quasi quasi el doble de grans que les abelles de la mel doncs a, a, ataquen... Les abelles, eh, i, i les maten d'una mossegada, com aquell qui diu, eh, perquè doncs, eh, són molt agressives, eh, i això doncs, és una autèntica plaga que està a tota la península ibèrica, i aquí a Catalunya, doncs, a la Garrotxa, precisament n'hi doncs, ha molts. No sabem per què, s'han adaptat molt bé. Eh, malgrat tot, jo veig que les abelles que venen a casa doncs, continuen venint, s'han muntat el, el seu el seu rusc eh, silvestre eh, jo no hi he fet res i tot i que mm, venen les vespes balutines i veus al voltant aquests grans ruscs que fan la, les vespes asiàtiques també anomenades la vespa velutina eh, tot i això, doncs, les destrossen i poden eliminar-les en qüestió de dies a les abelles com ho veus això? Ho veig, bueno, malauradament la vespa ha vingut per quedar-se i es quedarà amb nosaltres per tant... Hem de fer una feinada de, de lluita constant. Eh, per exemple, ara estem al mes de gener, gener, febrer, març, eh, finals de febrer, març, abril. Molt important fer moltes trampes eh, perquè aquests nius que grans que veiem penjats als arbres, les vespes es moren a l'hivern i s'acaben les reines enterrant a sota terra i quan arribi la primavera cada reina serà un nou niu per tant la tasca que hem de fer al març i a març-abril és atrapar tantes vespes com puguem perquè estarem atrapant un gran nombre de reines que es diuen fundadores perquè elles crearan nous nius per tant hem d'intentar i després L'activitat apícola doncs, eh, tenim tot una sèrie d'artilogis eh, que el que fan és evitar la pressió que fan aquestes vespes davant de, de, de l'entrada i sortida de les abelles del rusc per donar-los avantatge a les abelles. O sigui, posem trampes, uns esquers, amb un líquid que, que agrada molt a aquestes vespes i intentem doncs que s'ofeguin en aquest líquid i, per altra banda, les abelles donar-los una sèrie de laberins que tenen avantatge per escapar-se i poder eh, doncs sobreviure, perquè, si no, et trobes que les Vespes es posen davant dels ruscos amb un vol així estacionari tipus helicòpter, sí, he vist, sí, sí. i les abelles pobretes no surten i s'acaben morint de gana i s'acaben morint esclafades per aquest insecte. Per tant, hem de buscar estratègies, hem de buscar estratègies, i estem treballant molt, i bé, és una lluita dura que portarà, porta els seus anys, de, i que hi haurem de conviure, hi haurem d'acabar convisquent per força. Eh, és un exemple de, de la increïble sensibilitat que tenen les abelles, no? com, com tenen aquesta capacitat creativa i creadora, que no només a nivell de polinizació, de creació de la mel, de viure doncs, de manera social d'aquesta manera, però també doncs, de la diversitat que tenen. No? Hem parlat de 20.000 tipus d'espècies diferents i al mateix temps aquesta sensibilitat que, que per por el depredador que tenen davant doncs es morin de gana. No? És com un contrast de la natura que, que hauríem d'aprendre no? d'aquesta cada vegades els, els éssers humans pensem que som els grans depredadors que controlem el món i ja hi ha si al final ens extingirem abans de, del que, del que doncs, alguns apocalíptics eh, podem pensar, no? perquè realment eh, la nostra soberbia no, no té límits no? Eh, i no, no pot acabar bé això. Bé, jo sempre explico que i el que deia al principi d'aquesta entrevista, les abelles tenen més de 100 milions d'anys d'evolució. De, els humans en tenim 3. I ja està tot dit. Eh, els humans hem arribat a unes quotes de desenvolupament molt bèsties i molt, i molt, també coses molt i molt bones. i la nostra gran revolució va ser l'evolució tecnològica, no? la, la capacitat tècnica gràcies a una massa... Uh, cerebral uh, molt sofisticada però bé, és que a la que és una mica i agafes una abella i estudies una mica com és una abella per dins i el que sap fer una abella uh, realment les abelles saben fer coses que són increïbles, saben preveure si a la tarda plourà, saben preveure saben calcular... saben matemàtiques, així de clar, vull dir, quan fabriquen els seus hexàgons, eh, s'han fet estudis i veuen que les abelles saben perfectament construir eh, tenint en compte la gravetat. Arquitectes tan famosos com Gaudí, amb la Sagrada Família i la Pedrera, es van inspirar amb les abelles, veient el poder arquitectònic que tenen aquests insectes, Uh, fabriquen no només mel, sinó que recullen pol·len, però també fabriquen pròpolis. El pròpolis és una substància resinosa que obtenen dels arbres i elles transformen i que els egipcis ja utilitzaven per momificar els seus faraons morts. S'han trobat mòmies um, propolitzades en aquest producte. Sí, se m'ha oblidat de preguntar-t'ho. expliqueu -ho breument perquè els oients ho sapiguen. Què és el pròpolis? El pròpolis? Bé, el pròpolis és, podríem dir que les abelles van a buscar aquesta resina, aquestes secrecions dels vegetals i amb, amb, amb la seva pròpia saliva, la, la saliva de les abelles és molt peculiar perquè està carregada d'enzims, de, de, d'unes substàncies que transformen els productes que elles recullen de la natura i després d'aquest pròpolis el que fan servir és com de desinfectant. Ells pinten l'interior de casa seu, l'interior d'un tronc, eh, el forat que han trobat en una paret seca, l'empastifen d'aquesta substància, fins i tot si els hi entra algun enemic, com un ratolí, doncs, per exemple, són capaços de matar-lo i mumificar-lo. Jo m'he trobat a dins d'una caixa serps, ratolins, papallones d'aquestes gegants... Eh, mumificades, de manera que no sols hi podreixi els hi faci una infecció dins de casa. És un producte antisèptic, antiinflamatori, un dels grans productes de, de les abelles. Realment eh, ens podríem passar hores i hores i hores parlant perquè no té, no té fi. La, la gran sort és que no té fi. Quina és la diferència entre el polen i el pròpoli? Perquè és molt semblant, no? La textura és com aquest, aquest polsim groc. Sí, però bueno, el polen és bàsicament és, és la part masculina de, de les flors. Mm. O sigui, el polen, podríem dir, podríem fer el simil, és com l'espermatozoide dels homes, doncs el polen seria aquesta part masculina de les flors eh, que és transportada de... I que les abelles aquest polen és la seva font de proteïna. Perquè mel, com has dit molt bé abans, és sucre, és, és gasolina que les abelles utilitzen per volar. Però els petits, eh, les abelles, quan són... han sortit de l'ou, no tenen forma d'abella, sinó que tenen forma de cuc. És un cuc blanquinós que necessita menjar, créixer, fins que un dia farà la metamorfosi i en sortirà una abella. Doncs en aquesta etapa de larva, que se'n diu així, és una larva blanquinosa, necessita menjar Mel, que és energia, però també necessita menjar pol·len, que és proteïna, perquè el seu cos es desenvolupi, es faci gran i, i pugui fer una bona metamorfosi. En canvi, el pròpolis té una funció... Hi ha ja la mateixa paraula, pròpolis vol dir defensar la ciutat. Ells utilitzen aquest producte com a, com a cicatritzant, eh, com, a, com a bloquejar esquerdes de la seva casa contra infeccions s'ha vist que no és el mateix, no hi ha dos pròpolis iguals, el pròpolis que pot exemple puc recollir jo aquí a la zona de Santa Pau en plena natura del parc doncs té una qualitat que en una zona amb menys vegetació la qualitat és més baixa això les abelles ho saben saben quin pròpolis triar i saben com desinfectar doncs, possibles eh, malalties que tindrien i defensar-se així de molts microbis i de moltes infeccions. Fantàstic. Uh, si voleu conèixer més detalls de, de com són les abelles, us repeteixo al blog de l'Esteve Miràngels Feixes, que és el següent, apicesteve.cat, apicesteve.cat. Doncs ens quedem amb, amb aquesta màgia i, i aquests detalls tan interessants de, de com viuen i de la capacitat creativa de, de les abelles per acabar aquesta xerrada, donant-te les gràcies per uh, haver volgut doncs, participar a l'Eco de la Vall i per acompanyar-nos en aquest inici de, de la segona temporada, al gener del 2021, aquí a Ràdio Les Planes. Moltes gràcies, Esteve. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera. Molt bé. Salut. Salut, salut.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 Fins aquí, el primer programa del 2021. Espero que us hagi interessat tot això que ens ha explicat l'Esteve Miràngels. I el proper diumenge, a partir de les 5 de la tarda, tornaré amb un nou programa. Ja sabeu que això és l'Eco de la Vall, aquí a Ràdio Les Planes, a les Planes d'Hostoles, Ens podeu escoltar al 107.7 de la FM, també per internet a radiolesplanes.com. I si voleu, podeu recuperar el podcast del programa a l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org. Res més, com sempre, gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi, i ens escoltem el proper diumenge. Fins llavors, salut a tothom. Eco de arroba email.com, Eco arroba gmail.com.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 de lavall puntorg de lavall puntorgG I també per Internet a ràdios